30. A szélhámos gróf újra lesújt. A notórius hazudozó újra átvert és kifosztott jómódú asszonyokat hagyott maga után. Noha derékbősége egyre nő, hajszálainak száma rohamosan csökken. Nagyon úgy tűnik, hogy Graham G. Lever de montfort, sármia még mindig megteszi a hatását. A férfi Sussexi házának egyik büszkesége a bekeretezett levél, amely azzal a megszólítással kezdődik, hogy drága barátom, G., és egy köszönettel folytatódik, amiért tető aláhozott egy jótékonysági rendezvényt. A géppel írt és kinyomtatott levél aláírója Bill Clinton az amerikai Egyesült Államok volt elnöke. De találtunk a házban több példányt a férfi sikeres kémregényéből, csillogó brosúrát egy új marketingkampányról, benne több utalást magasrangú kapcsolataira, és rengeteg dokumentumot, illetve fotográfiát kalandos és izgalmas életéről. Guy édesapja, ahogy előszeretettel meséli, egy egyszerű angol ember, míg édesanyja, a francia ellenállás egyik tiszteletre méltó hőse. Maga de Montfort meggyőzően mesél kalandjairól a francia idegen légióban, a brit szolgálatnál és a világ Ágért sem hagyná ki a felsorolásból azt az esetet, amikor saját kezével győzött le egy vadállatot. Igaz, a kedvenc történetei nem mindig következetesek. Vajon a volt feleség, akit állítólag brutálisan meggyilkolt a külföldön? Egy etióp törzs lánya volt, avagy egy európai aristokrata család sarja. Vajon a karján látható sebb helyet egy bengáli tigris, vagy egy bajtársa megmentése érdekében lekaszabolt oroszlán okozta? Nos, amennyiben Jennifer Tuttle, az asszony, akinek Giedemontfort jelenleg udvarról gyanakszik, az jó palástolja. Végül is érthető, hiszen párja, a találkozásunkkor épp békésen pipázgató férfi, a helyi közösség oszlopos és köztiszteletben álló tagja, aki még a templomban zajló biblia felolvasásokon is rendszeresen részt vesz. Az 51 éves Mrs. nem nemrég vált el férjétől, de ami ennél sokkal érdekesebb, hogy válása nyomán igen komoly vagyonra tett szert állítólag több százezer fontos összegről van szó. Az asszony azt tervezi, hogy hamarosan beköltözik The Monfort stonegate mediterrán stílusú házába. Már a házasság is szóba került köztük. Az asszony arra készül, hogy eladja 300 ezer fontot érő otthonát, amit jelenleg két tizenéves fiával oszt meg. A hírek szerint nem sokkal azután, hogy 8 hónappal korábban megismerte udvarlóját, Mrs. Tuttle pénzét tette 15 ezer font értékű életbiztosítását is. Ahogy azt önök, kedves olvasók már sejtik, Grove G. Manfort, vagy szólítsuk valódi nevén a Dart Fortin, Mr. Graham Lever minden egyes története önmagáról és a kalandjairól, Hazugság. Persze a szélhámos férfi bestelen múltja legalább annyira érdekes, mint a gondosan felépített hazugságok, amelyeket kitalált magának. Csaló főhősünk története már több mint két és fél évtizedre vezethető vissza, és két kontinensre is kiterjed. Áldozatai majd minden esetben ugyanazok. Egyedülálló, gyakran érzelmileg labilis, és jó módú asszonyok, egy bizonyos korosztály és társadalmi réteg képviselői. Pontosan olyanok, mint Jennifer Tugtal. Guy de Monfort legtöbbjük szívét összetörte, bankszámláját pedig kiürítette. Jennifer, intelligens nő, de teljesen odáig van kiért. Mesélte lapunknak az egyik aggódó barát. Azt mondta nekünk, ha eladta a házát, a pénz nagy részét arra költi majd, hogy 17 és 18 éves fiainak egy-egy kis lakást vegyen, de mi nagyon aggódunk. Nem akarjuk, hogy a fiúknak ezután a kaland után végül semmi se jusson. De vajon egy intelligens nő Mrs. Tuta diplomás ápolói végzettséget szerzett? Miért teszi kockára családja jövőjét egy olyan férfi kedvéért, akivel csak nemrég találkozott, akinek minden bizonyjal már kölcsön adott 15 ezer font készpénzt, és akinek erősen megkérdőjelezhetőek az indítékai? Nos, ezekre a kérdésekre természetesen csak ő maga tud válaszolni. Annyi azonban biztos, hogy nem ő az első nő, és valószínűleg nem is az utolsó, akit összezavart a hírhet Guy de Monfort. Egy régebbi korban talán gazembernek vagy fajankónak neveztük volna a sima modorú szélhámost, akit minden bizonyjal hitelesen alakított volna a legendás színész Terry Thomas. Annál is inkább, mert egykor emberünk is hasonló bajuszt viselt, mint a színész óriás. Graham Liver fiatal koráról keveset tudunk. Az bizonyos, hogy apja, a néhai tüzértizedes Herbert Lever, édesanyja pedig egy Elzi nevű nő, aki 1988-ban elhunyt. Az asszon gyakran beszélt szomszédainak egy fiúról, akit 40 éve nem látott, mert az anya gyenge idegei miatt állami gondozásba vették. A világ vagy legalábbis az újságok plegykarovatai a 80-as években adtak hírt először Guy de Montfortról, aki addigra beküzdötte magát a londoni társasági életbe. A főváros legendás luxus szállodájában a Claridgesben, ahol egyébként még mindig gyakran megfordul, 180 fős fogadást adott annak tiszteletére, hogy állítólagosan film készül a királynő emberei című kémregényéből. De Montfort a mai napig ragaszkodik ahhoz, hogy a könyv óriási siker volt. A tények azonban ennek ellenkezőjét támasztják alá. Kevés kritika született róla, alig adtak el belőle néhány példányt, és egy éven belül lekerült a könyvesboltok polcairól. Ettől függetlenül neki még van néhány darab belőle, amelyeket előszeretettel mutogat mindazoknak, akiket le akar nyűgözni. Nem sokkal ezután terjedt el a hír, hogy hamarosan megnősül. 1984-ben például ő maga mesélte társasági körökben, hogy eljegyzett egy gazdag örökösnőt. Ez a hír alaposan meglepett egy másik, szintén jó módú nőt, nevezetesen a svéd Margerit Wiklöndöt, aki egy viharos románc és egy villámgyors lánykérés után 35 ezer fontos kölcsönnel segítette ki Levert. A férfi akkor éppen egy filmprodukciós céget irányított. A vállalatot végül a rengeteg fedezetlen csekk csődbe, legtöbbjüket luxus éttermekben és öt szállodákban próbálták beváltani. Az ügy folyamányaként Lee 1987-ben három év börtönre ítélték, csalásbüntette miatt. Ő azonban mindössze hat hónappal később, fegyőrnek öltözve, arcátlanul megszökött és Írországba menekült. Onnan gyorsan tovább kellett állnia, miután egy helyi kocsmában összefutott egy újságíróval, aki keresztkérdéseivel sarokba szorította. Léver ekkor kimászott a férfi vécé ablakán, és elmenekült. A végjátékba illő jelenet után néhány hónappal az Egyesült Államokban bukkant föl újra. A következő évtizedet ott töltötte az útjába kerülő tehetős nők szisztematikus kihasználásával. Annak idején David Wells, Los Angeles-i helyettes ügyész foglalkozott az ügyeivel. A Daily mail tegnap sikerült elérnie wells -t. reakcióját telefonhívásunkra szóról-szóra idézzük. Ne mondja nekem, hogy Guy Monfort miatt hív. Ha, hogy találtam ki? Nos... Ez a de Montfort rengeteg kaliforniai nőt rászedett. Számításaink szerint összesen legalább két millió dollárt, 1,3 millió font kicsalt belőlük. De nagyon nehéz volt a bizonyítás, mert az átvert áldozatok annyira szégyelték, ami történt, hogy nem szívesen beszéltek. Az amerikai áldozatok között volt Marian Perranián is, akit egy fénixi kávézóban ismert meg. Ahogy az lenni szokott, őt is levette a lábáról a szokásos meséivel. Amikor Marian megkérdezte, volt-e már nős, Liver könnyes szemmel válaszolt, igen, volt egy gyönyörű felesége, egy etióp hercegnő, akitől egy fiú gyermeke született, de afrikai gerillák mindkettejüket meggyilkolták. Elég az hozzá, hogy a most 44 éves Mrs. Perrénien beleszeretett de Montfortba, és több ezer dollár befektetéssel segítette a férfi új könyves és filmes befektetéseit. Aztán Guy eltűnt. Az asszonyt otthonában értük el telefonon. Ah, ma már nevetek az egészen, mondta a déli tudósítójának, Mi más tehetnék? Arról is beszámolt, hogy bizarr módon De Monfort még mindig ír neki néha napján, és nem mulasztja el megígérni, hogy hamarosan visszafizeti tartozását. Múlt karácsonykor is kaptam tőle egy lapot, az angliai Sussex ált a bélyegzőn, mesélte az asszony. Sokáig tényleg hittem neki, még egy angliai illetőségű ügyvéd nevét és címét is megadta nekem. Állítólag ő kezelte üzleti ügyeit. Írtam is neki... Nem sokkal később hivatalosnak látszó válasz érkezett, gyönyörű, fejléces papíron, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ez volt az utolsó információm róla. De már a belenyugodtam, hogy soha nem fogom látni azt a pénzt. <gül> És semmi keserűség nincs bennem. Sokat tanultam az esetből. Amikor elárultuk Mary-nek, hogy Guy újra a régi, nem lepődött meg. Egyszerűen nem tehát róla. Ő egy igazi vérbeli szélhámos. Egy másik fénixi városrészben újabb asszonynal találkoztunk, aki további információkkal szolgált de Monfort karrierjéről. Jane Danowski, Guy volt felesége, így emlékszik. Akkoriban hozott össze vele a sors, amikor a nővérem rákos volt. Kedves volt és sokat segített. Úgy éreztem, megtaláltam álmaim férfiát. Azonnal el akart venni feleségül, és noha én várni akartam egy kicsit. Meggyőzött. A pár 1995-ben összeházasodott. Hét héttel később Mrs. de Montfort kérvényezte a házasság megsemmisítését, arra hivatkozva, hogy az hamis eskü alatt köttetett. A bíróság megtette, amit kért. Abban a pillanatban, hogy összeházasodtunk, nyilvánvalóvá vált. Csak arra kellek neki, hogy letelepedhessen Amerikában. Nem is nagyon titkolta. Már napokkal az esküvő után felkeresett egy bevándorlási ügyekkel foglalkozó jogást és papírokat töltött ki. Aztán jöttek a telefonhívások nőktől, akik őt keresték, és a pénzüket követelték. A csekjeit rendre visszadobták a bankok, addigra pedig már a hitelkártyám is nála volt. Mesélte az asszony, majd hozzátette, amikor szembesítettem mindezzel. Megütött. Aztán persze megbánta és bocsánatot kért. Nagyon megijedt attól, hogy esetleg szakítok vele. Addigra már a párhuzamos nőügyeiről is tudtam. Egyszerűen nem tud ellenállni a nőknek. Ez nála nem a szexről szól, hanem a pénzről és a hódítás izgalmáról. Nem emlékszem, hogy mennyi pénzemet vitte el, de hogy több ezer dollárt az biztos. Gide Monfort áldozatai között van egy elegáns malibúi könyvelő, egy texasi bíró lánya és egy újabb fénixi asszony. A szélhámos férfit egy idő után elfogták az amerikai rendőrök és hazatoloncolták Nagy-Britanniába, hogy letöltse maradék börtönbüntetését. Tavaly azonban újra feltűnt ezúttal Sussex groveság egyik településén, ahol egy teázó fölött bérelt lakást, majd hamarosan beköltözött egy újabb potenciális áldozat házába. A most 50 éves Antea Schofield, egy elegáns, vonzó, négy gyermekes elvált asszony, a munkahelyén keresztül ismerte meg de Monfortot. Viszonylag hamar kiderült, hogy a vikomt nem csak az üzlet iránt érdeklődik. Udvarolni kezdett a nőnek, és az első találkozások után mindössze két hónappal meg is kérte a kezét. Anteának azonban szerencséje volt. Egy barátja ugyanis lebuktatta a grófot, az asszony pedig szakított vele. Addigra már én is gyanakodtam, mert túl sokat kérdezette a pénzügyeimről, mesélte a déli mélnek. A barátaim csodálkoznak, hogy tudok nevetni azon, hogy ez a gé így rászedett. De én úgy vagyok vele, hogy az ember néha kénytelen kinevetni saját magát. Ah, sosem fogom elfelejteni, amikor nem sokkal a szakítás után megláttam gi az utcán. Egyedül bandukolt, és papírból lett a sült halat. Hát, ha ő egy gróf, akkor én vagyok Sába királynője. Az Ágróf legutóbbi áldozatára múlt héten derült fény, amikor társasági körökben azt beszélték, hogy Gide Montfort elnyerte az elvált asszony Mrs. Tuttle szerelmét. Úgy tudjuk, hogy a pár tavaly júliusban ismerkedett meg. A frissen elvált nő akkor találkozott a városkában üzletemberként ismert férfival. Azóta elválaszthatatlanok. Stonegate egyik lakója azt meséli, Jennifer nagyon kedves hölgy, de mindig is naív volt egy kicsit. Többen aggódunk érte. De Monfort mindig pontosan azt mondja neki, amit hallani akar, ami nyilván önbizalmat ad neki. Valóban, az említett brosúrában Mrs. Stoutall úgy szerepel, mint De Monfort vállalkozásának ügyvezetője. A cég bejelentett székhelye a szongéti volt vasúti indóház, ahol a dokumentum szerint bőven van parkolóhely. Azt azonban elfelejtik megemlíteni ebben a ragyogó kiadványban, hogy ez a bizonyos tágas, szellős iroda Valójában egy bérlakás, amelynek ablakai közvetlenül a London Hastings vasútvonalra néznek. Ám Gide Montfort megingathatatlan. Vasárnap minden bizonyjal újra részt vesz a helyi templom istentiszteletén Mrs. tuttle az oldalán. Persze, ki tudja? Talán most az egyszer tényleg igaz, amit mond. Valóban szerelmes, nem csak az asszony pénze érdekli, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. Ja, igen. Majd, ha piros hó esik. Daily Mail 2001. Május 1.